Pista 11 În Grecia continentală, Tesalia, la poalele muntelui Cronion, nu departe de țărmul mări ionice, se află Olimpia, așezare vestită în toată lumea helenică, nu prin proporțiile sau potențialul ei militar, ci prin faptul că era principalul centru închinat cultului lui Zeus și locul desfășurării jocurilor olimpice. Șapte drumuri duceau spre Olimpia, între care calea sacră lungă de 10 km, legând țărmul mării de sanctuar, drum larg străjuit de o parte și de alta de temple, altare, statui. Vreme de peste un mileniu, în perioada desfășurării solemnităților și întrecerilor prilejuite de Jocurile Olimpice, Greci din Europa și Asia mică, prieteni sau dușmani, uitau rivalitățile și suspendau conflictele, îndreptându-se către sanctuarul lui Zeus, încărcați cu daruri, pregătiți să asiste la ceremonii într-un spirit de solidaritate panelenică. Templul lui Zeus, a cărui construcție a fost terminată în anul 457 înaintea erei noastre, avea după toate probabilitățile 64 metri lungime și aproape 28 metri lățime. Construcția a fost încredințată lui Libon din Elea, Decorarea frontonului anterior, reprezentând lupta lui Pelops cu Oenomaos, lui Paconios din Mendes, iar frontonului posterior, lupta centaurilor cu lapiții, lui Alcamenes. Aici, în acest impresionant edificiu, a fost așezată statuia lui Zeus pe care sculptorul Fidias. L-a reprezentat cu sprâncenele încruntate, căci Zeus mânuia și fulgerele. Mai târziu, romanii îl vor numi Jupiter Tonans. Fidia s-a fost, fără îndoială, cel mai prețuit dintre sculptorii vremii, mai celebru decât contemporanii săi Miron, discobolul, și Policlet, Dorifor. S-a născut între 490-495 înaintea noastre, și probabil că era atenian de vreme ce Pericle obișnuia să-i ceară sfatul în legătură cu treburile cetății. Cunoaștem numele tatălui său căci, după cum ne relatează Pausanias, pe soclul statuii lui Zeu se afla gravată inscripția Fidias Atenianul, fiului Carmidas, m-a creat. De asemenea, cunoaștem trei dintre operele sale cele mai însemnate, două statui ale Atenei, una a criz elefantină, din aur și fildeș și una din bronz, precum și statuia lui Zeus Olimpicul. În sfârșit, știm că a murit în jurul anului 431 înaintea erei noastre, informație care ne ajută să stabilim cu oarecare aproximație anul inaugurării statuiei din Olimpia, trecută printre cele șapte minuni ale lumii vechi. Dacă pornim așadar de la faptul că Phidias și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Olimpia și că lucrarea sa anterioară, statuia Atenei Partenos, a fost inaugurată în 438 înaintea erei noastre, ne rămâne pentru statuia lui Zeus Olimpicul intervalul 437-431 înaintea erei noastre. Este, desigur, o ipoteză bazată pe conjecturi, foarte probabilă de altfel, în lipsa unor informații exacte. Strabon și Pausanias ne-au lăsat descrierea mănânțită ale impunătoarei statui, despre care vorbesc cu admirație și respect, dar nu menționează nicăieri anul inaugurării, lucru firesc dacă ținem seama de faptul că Strabon și-a redactat geografia cu peste patru veacuri mai târziu, iar descrierea Eladei a lui Pausanias datează din secolul II era noastră. Înfățișarea statuii ne este cunoscută astăzi, mai bine cunoscută decât celorlalte minuni, bineînțeles cu excepția Marii Piramide care a rezistat până în zilele noastre, din descrierile autorilor pomeniți mai sus și din imagini păstrate pe alte monumente și pe câteva monezi. Statuia, înaltă de 15 metri, îl înfățișa pe Zeus șezând pe un tron și, ne spune Strabon, aproape că atingea plafonul cu capul Și văzându nu te putea împiedica să gândești că, dacă s-ar ridica în toată înălțimea sa, ar ridica acoperișul edificiului Tronul din abanos și bronz cu brațele susținute de sfinși era bogat împodobit cu fildeș, aur și pietre prețioase Trupul zeului era din lemn de abanos, acoperit cu fildeș pe porțiunile reprezentând pielea, iar îmbrăcămintea și încălțările turnate în aur. Pe cap, o coroană din frunze de măslin, în mâna dreaptă o statuie reprezentând o peniche, zeița victoriei, iar în cea stângă un sceptru pe care se afla un vultur. Faptul că Fidia s-a ales materialele tehnicii crizele fantine, lemn îmbrăcat în filde și aur, Ridică unele nedumeriri știind fiind că aceste materiale sunt mai fragile ca marmura și mult mai fragile ca bronzul. Ba mai mult, marmura și bronzul sunt infinit mai potrivite concepției artistice grecești dominată de simplitate și sinceritate. O explicație ne propun George și Traian Chițulescu în șapte monumente celebre ale antichității, editura tehnică București, 1969. Citat Folosirea tehnicii criz elefantine era foarte rară și aplicată numai atunci când oamenii vroiau să ofere zeilor o mărturie excepțională a pietății, recunoștinței sau, poate mai omenesc, a vanității lor, căci și această minune a lumii antice, ca și celelalte, s-a născut mai puțin din intenția unui omagiu pios decât din dorința de a uimi, de a minuna. Încheiat citatul. Nu se cunosc împrejurările în care a dispărut statuia, dar nici în această privință nu lipsesc ipotezele. Mai întâi, căderea olimpiei ca urmare a edictului imperial din 393, care interzicea ceremoniile și jocurile olimpice. Doi ani mai târziu, expedițiile de prada ale goților, mare amator de aur. Nu știm ce cantitate de metal prețios a folosit Fidias la statuia lui Zeus, dar avem o cifră exactă pentru cea a Atenei Partenos, 1152 kg aur, iar Zeus Olimpicul avea dimensiuni mai mari și podoabe mai bogate. În sfârșit, nu trebuie să uităm decretul din 426 era noastră al împăratului Teodosie al Doilea, prin care se poruncea distrugerea lăcașelor de cult păgâne. Decret care venea să se adauge edictului imperial din anul 393 Alte ipoteze nu exclud pieirea statuii în incendiul care a mistuit templul în anul 408 Sau un incendiul care a distrus în 475 o bună parte din Constantinopol Unde ar fi fost transportată din ordinul împăratului Dar toate acestea sunt numai ipoteze, deocamdată neverificate prin texte sau pe altă cale Cercetării întreprinse la Olimpia au scos încă în cursul veacului trecut la lumină mii de obiecte, între care peste 100 statui și basoreliefuri din bronz, marmură și piatră, dar nici urma statuii lui Zeus Olimpicul, ceea ce este iarăși în măsură să ne strânească unele amare reflecții în legătură cu distrugătoarea sete de aur, ia vreme de veacuri omenirea i-a plătit greu tribut și care a mărit considerabil fragilitatea materialelor tehnicii crizele fantine, atât de agreată de neîntrecutul Phidias. La sud de halicarnas, cam la 25 km de coasta Asiei Mici, se află o insulă de formă ovală, în suprafață de 1400 de metri pătrați. Rodos, patria unor iscusiți navigatori și, într-un trecut mai depărtat, adoratorii lui Helios, zeul soarelui și cultivatori ai artelor. După Diodor Heliolatria Rodienilor își are originea în povestea de dragoste dintre Helios și Rhoda. Aceasta, din urmă, fica lui Neptun, l-a convins pe zeu să salveze insula amenințată de inundații, dăruind pământului Rodnicie și, de atunci, locuitorii ei venerează mai mult ca pe oricare dintre zei pe Helios, pe care îl consideră strămoșul neamului lor. Despre iscusința navigatorilor rodieni și întinsele lor relații comerciale stă mărturie faptul că au întemeiat colonii în locuri depărtate ca Italia, Sicilia și Spania, iar că tremează noapte pe coasta Mării Negre. La Histria s-a găsit un cap de statuie care trebuie să fi măsurat circa 4 metri, lucrat în tehnica școlii rodiene. În cetatea Rodos, capitala insulei, funcționau celebre școli de elocință, Eschim, de pictură, apeles și de filozofie, iar mai târziu însuși Cezar Tânăr va veni de la Roma să urmeze aici cursurile de retorică a lui Apollonius Molo. Pliniu, citând pe consulul roman Mucianus, ne informează că în secolul I era noastră insula avea încă 3000 de statui, dintre care 100 de proporții gigantice. Colosul din Rodos, lucrarea lui Cares din Lindos, elevul favorit al vestitului Lisip, era menit să imortalizeze rezistența glorioasă a rodienilor asediați de armata de mercenare a lui Demetrios, care cuprindea 40.000 de soldați și 200 de nave de luptă. Unul dintre numeroasele conflicte născute după moartea lui Alexandru cel Mare, în imperiul său sfâșia de ambițiile și lăcomia diversilor generali, tiran și satrapi. Statuia reprezentând pe Helios, protectorul insulei și al cetății Rodos, a fost realizată din metalul mașinilor de război și al armelor, berbeci, baliste, catapulte, suliți, săgeți, scuturi, părăsite de Demetrios. Cu toate acestea costase, după cum ne informează unii autori antici, 300 talanți, echivalentul a peste 7 tone de aur. Am plasat la intrarea unuia dintre porturi, înalt de peste 300 de metri, unele texte indică aproape 40 de metri, Colosul a avut existența cea mai scurtă dintre toate cele șapte minuni. Un puternic cu tremuri de pământ l-a doborât la 56 de ani după ridicarea lui. Dar și așa doborât, ne spune Pliniu, trezește admirația. Puțini oameni îi pot îmbrățișa degetul cel mic. Degetele sunt mai groase decât partea cea mai mare a unei statui Golul membrelor rupte se aseamănă cu niște caverne Persistă totuși unele chestiuni controversate în legătură cu colosul din Rodos Mai întâi amplasarea Fundații din perioada helenistică s-au găsit atât în portul mare cât și în portul galerelor Unde s-a construit ulterior un fort Apoi poziția nu se știe dacă era așezat pe un soclu unic sau cu fiecare picior pe câte un soclu, astfel ca navele să poată trece pe dedesubt. Pentru prima poziție pledează cele mai multe texte antice. În sfârșit, nu știm în ce măsură putem acorda încredere unor texte, în general târzii, după care, în afară de scopul său comemorativ, Colosul avea și unul practic, acela de a servi ca far. Rodienii ar fi întreținut un foc continu la capătul unei torțe din mâna statuii sau în orbitele ochilor ei Singurele imagini ale colosului care ni s-au păstrat, efigii pe diferite monezi antice, unele dintre aceste efigii fiind și ele contestate Nu ne pot da răspunsul la aceste chestiuni, monezile redau numai imaginea capului iar unii specialiști sunt de părere că nici măcar nu este vorba de capul Colosului, ci pur și simplu de al zeului Helios, așa cum și îl închipuiau gravorii demonezi ai antichității. În schimb, avem informații foarte precise asupra soartei ulterioare a Colosului. După ce a stat 56 de ani în picioare și multe veacuri doborât în apele portului, un calif în 653 sara zinii, Ocupasără Rodosul aflat pe atunci în cuprinsul Imperiului Bizantin, cu simț practic și aflat în nevoie de bani, l-a vândut unui negustor din Emesa. Acesta l-a tăiat în bucăți, transportându-l sub forma a 900 încărcături de cămilă, de unde concluzia că era vorba de o cantitate de circa 300 tone bronz. Nu-i greu să ne închipuim la ce a folosit bronzul în acele veacuri în care musulmanii se aflau într-o campanie militară permanentă pentru cucerirea vestului Asiei, nordului Africii și sudului Spaniei, trebuind în același timp să facă față expedițiilor pornite din Europa și cunoscute în istorie sub numele de Cruciade. Și astfel bronzul armelor lui Demetrios s-a transformat din nou în arme, trecuse vremea statuilor. Inter arma silent muze Dacă rolul de far pe care l-ar fi avut colosul este controversat În schimb, printre cele șapte minuni antice Găsim o asemenea construcție situată pe insula egipteană Faros În fața orașului fondat de Alexandru în 331 înaintea noastre Și care îi poartă numele Homer, în Odiseea, vorbește de această insulă Pe Marea Văluroasă, în dreptul ape Egipetul este ostrovul Faros Cum textul Homeric este cu câteva veacuri mai vechi decât însuși orașul Alexandria Suntem îndreptățiți să presupunem că insula a dat numele construcției Iar nu invers, deși nu lipsesc nici părerile contradictorii bazate pe un text din Eschil Oricum, termenul Far, desemnând o asemenea construcție, a pătruns în multe limbi, printre care și a noastră Construit în timpul domniei lui Ptolemeu II, Filadelful, 285-246, înaintea erei noastre, protector al literelor și artelor, inițiatorul traducerii Bibliei în grecește pentru faimoasa bibliotecă din Alexandria, farul a durat aproape un mileniu și jumătate. Cimentul pe care se afla gravată inscripția originală de pe soclul farului, dedicată regelui, a căzut cu vremea scoțând la iveală o altă inscripție. Monumentul este consacrat de arhitectul Sostrate din Cnid, fiul lui Dexifan, zeilor salvator pentru cei ce călătoresc pe mare. Cunoaștem deci și pe constructorul farului, Sostrate din cnid, oraș carian de pe coasta asiei mici, la sud de Halicarnas. În legătură cu aspectul și dimensiunile farului, ne bizuim mai cu seamă pe mărturiile unor călători arabi. Geograful și neobositul călător care a fost Ali Idrisi scria pe la jumătatea secolului 12. Citez: Înălțimea farului este de 300 de coți și cum fiecare cot este de 3 palme, înălțimea sa este deci de 100 de orice a unui om. Încheiat citatul ceea ce ne aduce la 170-180 metri. Alte surse care merg până la 500 de metri sunt socotite ca fiind mult exagerate. Surse grecești menționează 272 metri. Dintre toate descrierile, tot ce a lui Idrisi pare mai aproape de realitate. Construit din marmură albă, farul se compunea din trei turnuri suprapuse primul pe plan pătrat, al doilea octogonal, al treilea cilindric, cu retrageri care creau terase. Fundațiile au ridicat probleme dificile pentru tehnica vremii. Tradiția arabă, neconfirmată deocamdată de cercetările întreprinse în vremurile mai noi, pretinde că pentru a încerca rezistența diferitelor mari blocuri de granit și alte roci, cărămizi diferite metale, inclusiv aur și sticlă. Cel mai bine s-a comportat sticla, astfel că a fost aleasă pentru fundații. Pentru legarea blocurilor de piatră, se pare că arhitectul a folosit plumb topit, mortarul acelor vrem fiind prea sensibil la acțiunea mediului salin. Oricum, alegerea s-a dovedit judicioasă. Dintre toate minunile, în afară de Marea Piramidă, farul a avut viața cea mai lungă, fiind distrus în cele din urmă de mâna omului. O altă chestiune controversată este cea a uriașei oglinzi concave instalate în partea dinspre Marea Afarului și având dublul rol de a intensifica noaptea puterea luminii și de a incendia ziua navele inamice care ar fi atacat portul. Mărturiile arabe cu privire la Marea Oglindă diferă. Unii autori au descris-o ca fiind din metal lustruit, alții ca ar fi dintr-o piatră străvezie, referindu-se probabil la sticlă. Prima versiune pare mai verosimilă Oglinzile incendiatoare ale Antichității au sternit aprige discuții de-a lungul veacurilor Construcția lor este atribuită lui Arhimede, care a venit astfel în sprijinul patriei sale Siracuza, atacată de galerele romane O coincidență Arhimede, circa 287-212 înaintea erei noastre a studiat în tinerețe la Alexandria, aproximativ în perioada când se construia farul. E drept că nu se vorbește nicăieri de o colaborare între ilustrul matematician și arhitectul Sostrate, dar trebuie să recunoaștem că ipoteza este cât se poate de ademenitoare. Lumina farului din Alexandria avea o bătaie uimitor de lungă pentru acea vreme, cea mai modestă apreciere aparține lui Flavius Josephus, 300 stadii, deci peste 50 km. Cele mai exagerate merg până aproape de 200 km. Este o performanță respectabilă dacă avem în vedere că farurile de astăzi au o bătaie care trece rare ori de 50 de km. Farul din Alexandria a rezistat destul de bine calamităților naturale, furtuni, cu tremure și mai puțin furiei distrugătoare a oamenilor. Suntem îndreptățiți să credem că vestitul edict al împăratului Teodosie nu l-a afectat din cale afară, deoarece farul avea o funcție esențialmente utilitară într-un port cu trafic intens. Totuși se pare că terasele sale erau împodobite cu unele statui remarcabile fiind cele ale zeului Poseidon, Neptun și zeiței Isis. Sub Imperiul Bizantin, farul, afectat de un cutremur, a fost chiar reparat din porunca împăratului Anastasie I, 491-518 era noastră. Importanța pe care i-o acordau bizantinii reiese și din următoarea întâmplare, nu lipsită de savoare anecdotică. Cam la două veacuri după cucerirea Alexandriei de către arabi, bizantinii dându-și seama de importanța strategică a farului, au trimis un agent cu misiunea de a-l sabota, cum am spune astăzi. Misiunea emisarului bizantin nu era deloc ușoară. Suntem în secolul 9, până la inventarea dinamitei va mai trece un mileniu. Agentul, demn emul al diplomației bizantine, reușește să câștige încrederea califului Al-Valid și îl convinge că sub fundațiile farului sunt ascunse mari bogății. Drept urmare, califul porunci să se înceapă demolarea impunătoarei construcții și, până să-și dea seama că a fost înșelat, aproape jumătate din edificiu fusese dărâmată. Încercările ulterioare de reconstrucție din cărămidă n-au reușit decât parțial, iar oglinda n-a mai putut fi montată la loc. Dispozitivul fragil care o susținea a căzut și s-a sfărâmat în mii de fragmente. După cum vedem, misiunea agentului bizantin s-a încheiat cu un succes aproape total. Acțiunea începută de califul Al-Valid a fost desăvârșită de cutremurele din 1182 și 1303 și mai ales de cel din 1375, care a distrus complet farul. Cercetările arheologice au reușit să scoate la lumină unele fragmente, între care statuile lui Poseidon și a zeitei Isis, dar sunt considerabil îngreunate de faptul că, datorită aluviunilor, digul care lega portul de insulă s-a împodmolit cu vremea, fosta insulă Faros este acum o peninsulă, iar pe o parte a amplasamentului Farului s-au construit lucrări de fortificații la care s-au utilizat, după toate probabilitățile, materiale provenite de la edificiul distrus de cutremurul din 1375. Oricum, farul din Alexandria a avut o existență foarte lungă, longevitate care rezidă, probabil, în caracterul său cu precădere practic, însușire care lipsea celorlalte monumente închinate cultului. Minunile lumii antice nu sunt, deci, minuni, ci monumente impresionante ale artelor plastice și arhitecturii, iar selecționarea lor este subiectivă. Câțiva autori antici nu acceptă, ei au inclus printre aceste monumente de pildă zidurile Babilonului cu cele opt porți monumentale străjuite de statui și împodobite cu basoreliefuri remarcabile. Criticii selecției clasice a minunilor arată pe bună dreptate că statuia Atenei Partenos, realizată de același Fidias pe Acropola Atenei, a fost o operă tot atât de excepțională ca statuia lui Zeus din Olimpia și au dreptate. Iar câțiva autori mai noi, socotesc că Roma a fost nedreptățită în această selecție limitată la regiunile Mediteranei Răsăritene. Capitoliul roman, de pildă, cu templele monumentale ale lui Jupiter, Junona și Minerva, este numai unul dintre numeroasele exemple. Vorbind de realizările ieșite din comun ale inginerilor și arhitecților romani, palate, temple, arene, viaducte, terme și așa mai departe, se cuvine să pomenim și de podul de peste Dunăre de la Drobeta, cu cei 20 de stâlpi de piatră uniți prin arce, excepțională operă inginerească a lui Apolodor din Damasc. Anul 60-125 era noastră. Ca și în cazul altor monumente antice, astăzi dispărute, detaliile construcției nu ni s-au păstrat decât în informații de mâna a doua, discutabile – dar despre valoarea ei cu totul deosebită stă mărturie însuși faptul că aveau să mai treacă 18 veacuri până la realizarea altui pod pe cursul inferior al Dunării, cel de la Cernavodă, proiectat și construit de Angel Salini în ultimul deceniu al veacului trecut.